Selamu aliku, më rahmetullahi bërekatu. Të ndëruar bashkulltar të uftimi tonë, rrugës drejt Allahu Gjeleshano, rrugës drejt sukcesit, rrugës drejt fitores, rrugës drejt gjenetit. Ja ku takojmë i për sëri, në emisionin e radhës, sot për të biseduar me një titull tjetër, mosë njëros. Me qëfar mosë njërosemi? Si, qysh, edhe tek, i kemi këto sot si për herë, me hoqën të ndëruar e një njësë rama. V Duk e lutur Zotin, të njësim aty kur lamë herës që shkoj. Tham që nuk është rasësi, edhe duke shpërsuar, të gjitha taj që në ndjekin, vëez dhe motra tanë, gjitha shamirësit, të gjitha taj që ne i tilsuam dhe i tilsuam sot bashkullëtar të uftimi tonë, që sotu të dojemi bashkullëtar. Themi që nuk është rasësi, që ata në dëgjojnë dhe, dhe që ne të të flansim këtuja. Fillëmë sikurse duhet të fillojmë vazhdimisht me falërimin Allahut të mëndosur dhe duke kërkuar vazhdimisht ndihmë nga Ai, që të na ndihmon edhe në trajtimin e temave tona, po as edhe në këtë udhëtim tonë dhe të Allahut të mëdhëruar. Ëm, kimi të thelluar më vërtet në emocionen e fundit tek një pikë shumë e rëndësishme. Dhe kjo pikë ka të bëjë do të thotë me një mentalitet të instaluar shpeshherë gabimisht në zemër dhe kokat e shumicës muslimanë të cilët mendojnë se mund tjetojnë jetë qëfare të dëshirojnë, pas taj me një rastësi të bëfasishme të shpëtojnë gjenet. Me një rastësi të bëfasishme, përshambull të thojnë në fund të jetës të të jetë la ilahe illallah në të të përmbyllën jetën me fjollin la ilahe illallah. Me rastësi të pëndohen, e kështë të mërath, në i thime se nuk ka zhëtë rastëshme. Allah i manuar në japë mundësin e falës, Allah i manuar në japë mundë oferta të shumëta, ma dje aja forohet më te për neve, so që ne aforohem afer ti, për me gjithat, me gjitha këtu privilegje, gjitha këtu benefitje, gjitha këtu të mire, që në vjen nga ana e Allah të banuar, jenë të kushtëzuara me levizjen tonë në këdrejtim. Në që ose nuk levizim, me qëllim që ti kërkojmë dhe të perfitojmë nga këto gjera, atë rasisht nuk do të na prejkin, nuk do të vjenë rasisht. Dhe kemi për ju rrasisht që luan që këta persona nga meqistarët të qëlojnë, mund në atë moment kër Musa Alisam të, do të të prezentant të mrekullin e Allahot, azo gjell të shëndërimit të shkopit në gjarë për ekshtë të më radhë. Andaj edhe i them gjdo muslimani dhe muslimanje. Nuk mundesh rrasisht të jesht në qoqërinë e Muhammedi sallallahu e -sallam. sallam. Do të të rrasisht në në kuptan që mës të munduash, mës të përpjekësh, mës të ecësh mosto interresort dhe pastaj ja befas ndodhi usaq bukur jam ne kët to bim jam ne kët shpoblem kështu nuk do të ndodh nuk do të ndodh gat se thash edhe më herët kemi të bëjmë një rrugë që ka rregulla shumë strikte shumë serioze shumë precize do të që nuk bëm pa të rregulla nuk bëm pa të rregulla dhe nuk shkelën këto rregulla andaj allahui i madhnuar kët duhet ta kuptojm allahui i madhnuar nuk ka raporte speciale, të veçanta, me asnjë rrap përveç se përmes litaneve të adhurimit. Kushdo që vjen njeriu, andaj mund të jetë i përgatitur nga kjo lidhje njeriu që ne ndoshta do të mendonim se ky do të jetë më i afërt me Allahun. Ndoshta mund të jetë i afërt me Allahun njeriu që ne do të mund të themim, ky do të jetë shumë më larg Allahut. Shembull për kët konkret e mi djepëgamëlet sallallahu alaihi ve abu Talibit sa i ndihmoi pejgamberi sallallahu alaihi ve sallam sa i ujin sakrifikoi madje i shtada shpeshare në ballëbashkim dhe në konflikt me popullin e tij për shkak të nipet të tij Muhamedit sallallahu alaihi ve sallam mirëpo turki sakrific nuk ishte e koordinuar me rregullat e këty rrugë nuk ishte konform këtyre rregullave anda qura bi allahut ebu Talibit imponante regullat të raportet më Allah, një e konderta, që të përante që fa regullat Allah u danë, Allah u i kurzon të ebu talibit, du është përjaçtosht idut nga zemra, nga jeta, që aty mos ketë gjithë tjetër pas Allahot, nuk e bëri këtë, i tërë mundi shkoj huqë, dhe, logikisht, do të, do të ishte që kënjëri të ishte shumë jafërt, migje i pegamirit sasallëm, njëri arab, arabisht vletë, edin Kuranin, ishte në atë ku, i afer me Muhammed Nesham, ishte kujdestar i, i Muhammedit sallallahu aleson qenë ka vëgjilija ati. Andaj, që fa përre nga i kuj njeri, po së kënë gjendet? Përse i fjallu kërkua, beto. Kjo fjallu kërkua. Kjo fjallu që nën kuptan, do të tëtë më bështilës në këtune regullave. Kjo është ombrella e këtune regullave. Andaj duha të temë që Allahu Gjallahu Ala e përreshtoj nga raporti dhe lidhja me Allah Allahu Pra në ai që ne shqiptarët të jemi të lidhur me ta. Edhe pse jemi shumë larg kohës pejgamberisë e sallallahu alaihi dhe sallam, nuk flasim gjuhën e tyre, madje shumë musliman falën, lexojmë Kur'anin ndërsa qajn duke lexuar, duke mos e kuptuar fjalën. Por nga respekti filles Allahu xhallahu ala dhe Allahu xhallahu ala të tillu u, u, u, u, u premton xhenet. Që jam të kupton, do të thotë se racisht nuk ka. Racisht ne shqiptarët nuk kemi mbi të na musliman dhe të gjithë fqinët kanë me të arsimet islamit. Në kush ky raci? ti më surprizon. Ësht mësipër Zotit. Do thot Allahu xhelleu veala na ka shpërblyer me kët islam dhe na ka dhëruar me të si rezultat i disa gjërave që ka pa tek ne ndu ka pa tek tjerët. And Allah xhelleu veala thot në sura Al-Anfal, "Welo alima Allahu feehim khayran la asma'ahum." Po kish të kishte par Allahu tek të tjerët mirësi të, të, të mjaftueshme la asma'ahum, do të mundsonte që të ndëgjojnë dëgjim përfitimi fjallën e Allahot. Një për sëpat të mirë të kata. Në kuptim të mjaftushme që do të kurorizohi me uldhimin e Allahot gjellëvala. Dhe i thimi nuk ka rasësi. Duhet të përpjekemi, duhet të luftojmë, duhet të angazhohemi, duhet që të uh, jemi vazhdimisht do të thotë në kontakt me dijen si forës e rëndzirme në këtë rrugë dhe me praktiken të punojmë. Të punojmë në të angazhohemi. është një gare hapur apo ju duhet të garojmë. Ti jemi këto pjesë të holsh, do të them bashkë me gjithë bashkëshortarët tanë. Jimi kë krok dhe do fillojmë të them të qercëohemi hap pas hapi. Emision pas emisioni na qercëohen shumë gjëra, besoj. Dhe në fundim sot ne kemi më titu, si titu, një titull mosunqjeros. Mund duket e çuditshëm si titull, të zgjodhë ngjyra të kene, do të them. Por besoj që me shpjegimin do të fillojmë besoj. Do them tani si me një shprehje dettare që për herën e kemar. Si referencë, edhe është një mtë më i ynjori dhe nga doktorët e zemrave kanë canceluar disa herë. Ne ka bëresh kur shfaqen atë lexojmë. Dhe një mik më thashmë se thon që duhet kemi sa më shumë libra për të përkthyer në shqip të këtij autori. I 1 për 1 në 1. Shprehje për të parkam dëgjuar. I 1 për 1 në 1. Kjo shprehje do të thotë që e ka përmend Imam Qaimi rahimullah dhe në takimin e parë duket e çuditshme. Andaj kjo do të thotë më tepër një gjëjeze që duhet të hulumtosh pas për të gjetur pas saj për të gjetur realisht çfarë kërkohet, por sa po një enigm, apo që sa dupak vsheh ne vetë ne saj gjëra që nuk shfaqen në aspektin e jashtëm të ndërtimit të kësaj fjalie bahu një ose ji një, një për një në një thua nën kuptoj kja besimtari duhet ta kupton një gjë se kjo rrugë dett Allahu azza xal që është me rregulla me shenja të rezikut të ecjes këtu duhet të shto shpërcin jo këtu duhet të ndalesh pak gjithë këtu do të të japin të kuptosh se ji do të thot në një rrugë që është shumë shumë e rregulluar. Dhe kjo do të thotë është një fakt që dëshmon se muslimani në jetën e tij nuk bën që të jetë me kaos, apo ngasësh një rrugë plot rregulla. Andaj çdo gjë që kemi të rregulluar. Në çdo gjë që kemi të sharuar si duhet. Për jetën në këtë rrugë besimtari e merr një ngjyrë Dhe kjo gjë, dhe kjo ngjyrë është shenja identifikuese e tij. Kudo që të shkon ai, njerëzit e njohin me këtë shenjë. Për shkak të sot kemi firma të njohura apo që kanë një shenjë, shenjë identifikuese. Kudo që shfaqen? Pa pa rastve, ku ata shfaqen, pavarësisht konkurrencës, pavarësisht rrethanave, rasteve, kudotë qoftë ata shfaqen me atë shenjë. Dhe kjo shenjë është e mjaftueshme për të kuptuar se për çfarë bëhet fjalë. Në të ka një shenj identifikuse. Ma dhja, në qovë se ndokush keqë përdur shenj në tyre, që pas shenjës të fshih një kualitet të zbeht, që nuk e përfasën shenja, automatikisht denohet. Andoshën këtë botë. Atërë njëjtë është edhe me rrugën dhe të laqën levala. Ne kem një shenj identifikuse që kërë rrugën a jepë. Dhe duhet që gjithë këndë të një e madhë shenj. Por fat për shkak të mos njohjes së këtyre rregullave dhe për shkak të largimit të muslimanëve nga burimi i, i fesë, nga Kur'ani dhe Suneti, dhe kanë filluar që të marrin nga çdo kund, ky merr nga tradita e babës së tij, ai tjetri nga tradita e gjyshit të tij, e tetri të i pëlqen Islami ku e di cilëtvën, e ati i pëlqen kjo këtu, kështu kemi bën Laramani. Ëh. Do të timne musliman Laramani të pa shoq deri më tani. Ky Laramani nuk reflektojnë bukuri, por është duke reflektojnë në vëzhdim si, dhe të të tëtë, një shëmtim për islamin. Pra në i fatkecishë në shumë vene muslimant, jam bërë faktor që e shëmtojnë imajnë e bukur të islamit. Dhe shpesh herë, këj imajnë i shëmtuar, bëtë shkaktar që njerëzit edhe ta akuzon islamin, të flasin këq për të, por edhe të ikin për ti. A ne duhet që të identifikojnë me një shenjë Do të thotë, ç'është konform në përputhje me cilëtinë e lartë që kemi. A ne nuk mundish për shembull tash nuk do të reklamoj, por ndonjë tehsh që ka firmë, apo ose ndonjë pije, apo çov mbathje që është me firmë për shembull, te vendosësh atë firmë, ndërsa ti të jetë një problem që kushton shumë lirë, apo është është degradim për firmën. Prandaj ne kemi një fe që është me cilësite të larta, me vlera të larta është në qëmim për këtë fejë që ne të mbajmë simbolin dhe imajnë e kësaj fejë të ngritur që të thirimi në emër të kësaj shenje, ndërsa te imi të njërosur me njërat e tjirat të shumëta që prishin këtë imajnë. Dhe këtum kujtuat një shemblë që e kam përmendisat djetar shumë ilustrativ. Thuhet kjo legend se është shoqruar deveja me milingonën, bubrecin që qëri shumë të madhe jenë përafruar atë shumë sa që do tëtë të nuk janë dorë asë njëherë. Dhe një ditë pëjdetve, Milingona, apo Bubureci, do tëtë të preferanë dhe ka shumë në shirë që taftanë devën në gosti. Dhe e merë me vete për të atë reguar ku e ka shtëpit. Dhe pasë afronë të shtëpit, a problem. Pasit futet deve e në të vrim. A problem. Atëhere, pas disa tendimeve për t'u futur aty Devja e dëshpëruar dhe me një lloj mshirë ndaj Milingonës, çfarë i that? Thotë, "Ta harrojmë këtuvon." Nuk nukfuu ta mundot atje. Mirë, po kam një këshill për ty, thotë. Shikoj këtë këshill që Devja i tha të Milingonës, i that kështu. Ose dje je një shok në përpucje me shtëpin, ose bërë një shtëpi konform me shokun. E nuk mund të tingëllë do të janë konflikt edhe muslimanve i themi, ose ngrituni në nivellën e fejë që e keni, apo, ose, nuk është një preferuar, mi po po thamë, ose, gjeni një, shenjë identifikuse konformve përve që e keni, mi po të identifikujme me këtë firmë kualitative, me prodhim të dobet, është pa dy shumë e pandërshme. Dhe kjo është ajë aj një gjyrimi do të që kërkuat nga ne, të njërosemi me në gjyret e kësoj feje, Dhe kërë ime të kënë gjyrem, do të atë, shumë ilustrative dhe shumë e adekuatë dhe për shtashmë është fjallim e ka ime që bëhu një, do të atë, një ngjyrë, qka është bëhu një? Bëhu një është bëhu gjdo kundë, si kurdo në Allahu Azogel. A kemi sëtë lëramëni të themë pak më vrashët, por edhe vrashësia nga njerë e ka ndikimi dhe e ka e, atë, Aspekt nerv pozitiv. A jemi dy fytyrsha? Ne muslimanat. Kjo është fjol shumë rënd. Nuk e duran askush dot. E vështirë vështir është. A mund të më ninë që t'i themi dikujt, ne jemi dy fytyrsha. Dha ai thot, Paula e Mire, kjo zot e shpbleft, le të them që e, e kemi provuar dhe një shokim ka thënë kështu. Nuk shoh ka thënë ti atë komod, ti tuaret musliman son dhe për mua sa nuk mendoj se ka Dyftysh sa sot në Islam. Mos e rpojm thonë se tani më maqerco me këtë që the, vërtet nuk e pranoi dot. Thush dyftysh e rond. Kjo është një problem që sot në Ballhaveçumetë për dallim nga gjërat e kaluara. Sot për shembull, çfarë e shqetëson një musliman të kësaj koha dhe çfarë e shqetëson një musliman të kohës së kaluar? Muslimani të kohës së kaluar i shqetëson dyftësia. Shtjatsim që nuk ilin të ratë të flajnë, nuk ilin të ratë të flasin, nuk ilin të ratë të shqeqrojnë, nuk ilin të ratë të hajnë bok, i përcëllë dhe gjithdu kënë kërshqetsim. Sejd ibn Musajib, radjallahu ta'ala në thot, më thët, në dhezat është më të zhmetim e thët, kam takuar më tëj përse 7 djetë nga shab të pegamerit së sërëm. Gjenerata më e mirë, më e dhevëshme, më ed thëtë kam të kuar shtalit nga ta. Të gjithë, pa përreshtin nga këta, i druheshen dyftërsisë. Kjo frika asabe për dyftërsin, a është dyftërsi? Një nuk është, është e sinqertë. Ata med vërtet, shumë sinqereshtë i druheshen dyftërsisë. Së një musliman, në që se marim gjatë ditë 24 oshet, sërë në ditje e përshka një javës. përshkan një frikë se më zvalem dyftërsh, gjithjavës. E të i së përshkan, përta që nuk mund të nda dhe të që, se mund të jem dyftërsh, thështë. ne i thim i kështë. Kur je në gjami, apo, a thush, Allahot, a i thua, Allahot të manuar, i jakena abudua, i jakena stajin, a i thua. Ashtë ju konfirmim, se vetëm ty të adhërojmë, dhe vetëm për ti në dimë dhe fale kërkujmë, vetëm për ti kjo e konfirmum apo kur dalim nga xhamia a jemi këta që kemi konfirmuar se vetëm Allahun e adhurojmë kur bëjmë biznes nëse një musliman punon me haram apo për shembull dëçon të ikshët të birra shit alkool çat gjëra që Allahu i ka ndaluar punon në për vende ku është ndaluar e ka ndërtuar biznesin e kamot. Po flas një një një aspektit të son. Apo a është kjo konfirmim praktik i asaj që para pes mund të vë të han xhamisë vetëm dy ta dhurojmë? Po dishosim si. Kjo është dhursia. Në çështë i kemi thënë Allahu ta dhjen xhamin o oh Allah më fal. Pastaj kemi dalë dhe kemi vardu me të njëtin më ka dy këshikuar në haram. Çfarë kuptimi kështaj o oh Allah më fal? Sa ishit ti sinqert se më të dë vërtet dëshon që Allahu më ta fal? Po isha shumë i sinqert se paku do të mbahet disa ditë spaku, ai ai ai ai ai zjarri i këtyar ditës për mokatën që ka bër. Do nis ki Mustafa, duke dal nga xhamia, duke dal, ende nuk ka dal. Dhe syti ka për ti rrugës, duke shikuar ndonjë gocë apo vajtë të zhveshur, apo a ndodh kjo? Ndodh kjo. Ende nuk i kan Goyen, e kanë kaluar xhamin dhe pergojan. Fletat të shkallën nuk është i kënaqur me të, ndërsa ende nuk i është thabuza së senderi olla, më fal. Kjo është doktoria të Kjo kjo është e laramani që nuk po dëshirojmë. A kimise man bujor të sjellsh me shëqëri. Ka pras me familje. Apo nuk investon. Nuk është ngjendje që po të them një një një orë në javë, apo të ja kushton familjes të një që të kënaq, dal, të blin diçë, të të gjonata. Nuk e bën këtë dot. Madje ah, është um mjekoë. Ngrit zërin mbi ruan mbi fëmijët apo të thuat ti, "A është ky? Ky ai që ishte këtu?" Nuk është që kë. ky ndryshim prand dyftësia. Dhe të thënë nuk është një term abstrakt që nuk dim çfarë është. Dyftësia është kë lëramani. Lëramani e ftyrëve. Me një ftyrë ta kanë kët e me një ftyrë ta kanë atë. Apo është i pa disponuar dhe është duke punuar. Apo dhe vjen ndokush me kërku ndihmë. Lë rahat mos bëzë. Apo pse thot kët? Nga sa ha që po kërkon ndihmë? është një rrisk kretin gratë apo nuk ka dobi biti. Momentin kur vjen një që ka për vetin për ti apo ngrit në këmbë. Si enzotri ajeni mir çfarë mund të ndihmoj? A nuk do të vërtësi? Kështu masat. Kërdëturzi. Eftan në drek i varfër, nuk kam ku agjenda ngarkuar, nuk mundem, mfal apo ndërsa ende pa pofunduar ftesën i pasuri, thot po si kur duhet apo a duhet li më herët është i gatshëm. Pse? pse kë, kë këto standarde të, s'po them të dy fyrtas, të shumë fyrtas, në raporte me njerëzit, kët e, e, e takoj me kët fytyrë, kët më atë fytyrë, kët më atë fytyrë, kë nuk ka as ngjyra këse rruge. Ngjyra e këse rruge sot bëhu 1, 1 me kët, 1 me at, 1 me at, 1. Nuk ka ndurshim. Në çop çs kërkohet që ta ngrisim zërin, atëra duhet këtjet për të gjithë Dhe kërkohet ta ulim zërin, duhet të jetë për të gjithë. Përveçse ku sheriohati dhe feja dhe kjo rrugë na mson se duhet bër dallime. Nga njerën duhet të bën dallime, por edhe këto dallime janë të marra nga kjo rrugë. Por nëse beçimtari është një, nuk, nuk mund të jetë ti beçimtari për shembull, ë në takimi me të muslimanë shumë i devotshëm, me dërd për musliman, ndosë so, ku shkon tek shtëpia e tij apo fjalë të dyta, të peta, të ulta të rrugëve, kështu bërat asku musliman Ashkujai kanë dilepë pasur, ashkujai qisëti. Ne kanë byfarë somi kur dalim nga muaj Ramazan. Apo, çfarë semin? O Zot, po a jam unë që isha Ramazan? Ku ato lat? Ku është e Kur'an? Vetëm do ku mbet ku, ku, ku, ku mbeti për kushtim. Unë kuptoj ti pak të zbehet për shkak të Ramazanit, e ka natyrën e vet të ndikimit. Mirë, po të ndryshojmë tercëst, pothuajse para 10 viteve kemi qind të tillë, jo para para dy sa muajve pastaj çikimi të bëjmë seriozisht me një problem të të qenë një, gjasë nuk kemi një. Ndryshojemi në Ramazan, ndryshojemi në Shaaban, ndryshojemi në Shawal, ndryshojemi në Hajh, ndryshojemi me kët, ndryshojmë atë, ndryshën qytetot, ndryshna qytot. Kullar Ramani ka bërë se azvat të mazdim se kush jemi. Kush je ti realisht? Cili je ti? A je ky apo ky? Kur je do ke shfaqur realitetin tënd e kur je do ke u shtir. Apo ç'na është ajo? A është dhe vëshmëria, hmm. në gjyrimit real, për nga njëherë, ke për e ashtimi se e njëri, apo? Apo në gjyrimit real është më kati, në gjyrimit real është në gutia, në gjyrimit real është pa edukata, në dërsa nga njëherë, për shkak të rëthana vje edukuar, cina është e jotja? Duhet të anjojnë vetën tonë. Kusht jetë e real është? Cili? Andaj bëhu një. Kjo është bëhu një. Do të Apo je këshilltaria Allahu cilëti. Ngane ne bëjmë rob, ngane bëjmë këshilltar, e këshillojmë Allahun që o Zot të kespruar me kët po mendoj që për mua më, më mirë këshillë më jën kia. E këshillojmë Allahun çfarë do të duhet bënte me neve. Në cilëti. Kjo është pyetje që duhet zgjomos ta pyet vetë ditë. Cilëti, kush jam un realisht? Dhe zakonisht kta bën në situata kur apo uh, kur bën veprime që është i bindur se nuk duhet më bëj. Dhe të, dhe të tëtë, me cilin emrë do të të të kajë Allahunon? A ma të emrën që më njohën e gjami? Apo ma të emrën që më njohën e shtëpi? Apo ma të emrën që më njohën e pun? Apo ma të emrën? Amër... Me të cilin? Do të të të kajështë Allah me një emrë. Por sigurisht jo ma që të ka dhenë baba dhe nona. A e është emrë për të identifikuar në këtë dunja vetëm. Teka Allaho kemi emrë atyrë. Teka Allaho u lojnd nëriu në vazhdimsi gënjan apo dhirisat yuktabu indallahi like kazzaba shkruhet te allah me emër gënjeshtor para mendos subhanallahu se njezmit ftupo po shamën emën de bukur timir të, të njën nëse te allah ti je regjistruar gjithmonë me gënjeshtor këti gënjeshtori caktoni kështu këti gënjeshtori thuni kështu këti gënjeshtori bëni kështu me lajkë like. do të identifikosh të njerëz në qill me emrin gënjeshtor dy ftyrsh Ilëraman me cin emrin e shtek Allah. Cili është emri që ti tek Allah je? Me çfarë emri Allah u drejtohet me lajke kur bëhet fjalë për ti? Cili është emri yt? Anë kyerta që duhet ta kemi pas në këtë rrugë nderuar. Do no, të jesh një, një emër tek Allahu, tek njerëzit, tek vetja jote, një edukat, një ngjyrë, një paraqitje, një prezantim, një sillje, një për një. Jo për një çka është. Atyre, këtë për një, shpresoj të vazhdojmë pas një Apsirë të shkutër të qëtësia dhe këthejmë përsëri në stundja. Nëndërruar miqë, një apsirë të shkutër dhe këthejmë përsëri. Nëndërruar miqë, këthejmë përsëri në bisetën tonë, rruga drejtë Allahot, me hoxën, nëndërruar një srama. Hoxë ishë nuk e foluar, dhe lama të këthëm, i jemi një, shpirguam dhe qërcuam, si ti jemi një, më thënë, kush jemi një, më thënë, lërgë dëftërësis, lërgë asaj më thëmë shumë gjyra, lërë aman, pikë që të tëfësua me këtë emër lërë aman, dhe kemi arke pika për një. Për një, do të thëtë për Allahun, i tërë kënë i fikim, i tërë kënë gjyrem të jetë përhirë të Allahu të azujal. Allahi më nërë, thëtë, këll inë salati, o nësuki, o mahjaja, o mamati, nëllahi rabbel alamin. Thu vaj, namazim Jeta ime, dheke ime, janë për Allahun Zotën i gjithësisë. Në qovë se, do të bënim një dialog të brendshëm shpirtëror, që shumë e preferoj, gjitho muslimonja preferoj, dialog të brendshëm shpirtëror, për ta identifikuar vetën tonë se kush jemi një realishtë. Një shpeshërë e mashtrujnë vetën tonë, një shpeshërë e gënjim vetën tonë, dhe nuk po them që këtë bëjmë qëllimisht por kush na bën që të mashtrohemi fjalë të njerëzve lavdot të tyne o ti mashallah po lëmë mi nëna që të ka o ti lëm për vete për këtë punë që bën tani mendojmë sër çasto apo dhe do të pothuajse këta njerëz kanë magjikuar ayu allahu jelle wala që na nje ngamrana më mirëse kushimi ni andaj نشوف se bënë dialog të bra për fiton dhe i themi ovjetja ime A jetë duketuar për Allahun apo jo? Për Allah, a jetë duketuar, për Allahun. Dhe a jetë në gjenit të vdesesh për Allahun. Do të dalin shumë përgjigjet interesantë nga kjo djelëk. E kam pëtur imam Ahmejden Rahimullah. A ke kë kërkuar ditorin për hirtë zotit? Ka thonë, emma lilla të azizë. Se përket vëqë për Allahun, e fështirë kanjer kan dolci kam kërku di turi për shkak se dëshira ka kërkuar atë. Sikas është kjo e, e, shumë kjo është precize është një po po kjo është një një një siç si një fije qi me holl apo që dallon mes asaj ku duhet të jesh dhe ku nuk duhet të jesh kur ne folëme sigurisht e kemi cekë në takimet e kaluara kjo shumë është më ndësi Çojmësi. Ek këtë dyqanin të hapur. Apo dhe po thretë zonën. Po e mbyll dyqanin me skumë u fal. Kur të falësh atë shkuin më të, do të thotë, "Dhe a është një poshtritje e brëndshme?" Po thuajse, "Ji duke i thënë Allahut azhgal, o Zot, ja, un për ty e mbylla, apo tashmë kë mbije që pas ta hapi duhet të dyfishohet puna?" apo ashkollmenë kështu apo thua unë po e mbylli nga sa aj parcelën po jetai po kërkon me mbyllë çfarë do të bëhet më tutje nuk e di as nuk çoj kokën para cila është ligja jone kët rast më ndaj shpresën e, e para është po shpresa është e para andaj shikoj ti ne hap të kuptoj se ku jemi do të menduar që provoj për zotin dhe zoti po shpresë të dish më shpejt andaj duhet jemi të sinqertë më mire kemi që këto të fërkohemi për të largua në dësirët, sësa këtë në dësirët në e lërgunë zjarën e gjëhenimit. Në që se nuk e lërgujmë këtë në dësirën, këtë dunja, të syfatësis, të dyftërsis, të leramanis, nuk bëhemi për Allah, atërë e kjo do të largot, mirë po, për të këtësirët me zjarën e gjëhenimit. Për këtë arsi edhe i bëntejme, rahimullah, njëherë e e i i i i i urdhëtuar me një letër nën zënësve të tij duke u kërkuar falje dhe duke thënë kështu O nzinse mi ndoshta nëse rrethosë kam qenë shumë i vrashtë me ju kam bërë fjala të rënda sikur s'ne po të dyftësh mirëpo dinë se në çoftë e kemi dhurtë pa e papastërta apo nuk mund të pastrohet për çoftë nëse forkohen mirë mes vetëve nëse kemi dhurtë e papastërta a mund të pastrohet kështu duke i lëmuar Jo, vëllafët. Që ka Allah që levale vlojnë dëruar, unë më nëjë që kjo është më dëvëtet shumë goditë për zemrën zë besimtari. Asap të pejgamberi sëllallahu alësallem, 13 vite u persekutuan e vlojnë u dënuan në meke. Emigruan dhe si i përtenësar, tuar hapur, në dajten për, për gjysmë, shtëpin, pasurin, të ratë që paten, ishtë një pritje, të të, e pashambut në histori, të mikë pritje se ensarve si i pritën, muha gjirët. Luftua në bedër, er, e sreuan përgambirën e sasarim, erë dhe radhe e luftës e Uhudit. Në Uhud, po shpërëndan pozicione Muhammedi s.a.ll. Mm. Ju qëndërëni këto, ju këto, ju gëndit një nga kjoan. Një grupë njerëzë të përzjedhur, i vendosi në kodrën e Uhudit lartë. Dhe u tha kështu, mos zbretni nga kodra edhe në qoftë se shirni se jenë duke në coptuar zëgjet. Në një kemi vdekur të gjithë, jo mos zbretni, dhe i sotë të vije urlë që të zbretni. Qështë urlë i prerë, par Allahun këtu qëndrani. Dhe, u zhvillohi lufta. Fëllohen musliman të fitojnë, fëllohen kore ishte ikin, apo të praktisin plashk, pasurit e luftës, të praktisin pasurit e tyre që apatan, duke, iku në dërtim të Mekës. Dhe kur muslimanët e përqendruan në këtë pozicion, pas se morën fund betejata, sa da po ikin pa të dëshirë të marrin pjesë në dy gjëra themelore: e para, në dëbimin dhe përlijën e kurajshëve, apo së gjithashtu të, të marrin diçka plus ka luftës. Dhe zbritën, kët zbritet e tyra e ke çpërturi Khalid ibn al-Walidi dhe bërë një ritin. Pa të a rol, një mesht i rolu starake dhe u plagos pejgamberi sallallahu alajhi wasallam vdiq 70 sahabe. Apo dhe u troçën muslimantë, vend kanë fitore e sigurt në u shndruan në disfat. Kur analizon Allahu xhelleu ala këtë ndodhi në sura Al Imran. Pse ndodh kjo? Allahu xhelleu ala shumë është interesant. Unë mendoj se duhet gjithmonë të meditojmë për këtë detaj. Nuk thëtë Allahu Gjallahu Ala, ata ishin më tepër, ju ishit më pake, ju është dashtë të goditin nga kjohën, ose analizat të ndryshme u shtarake. Gjitha këtu Allah i manuar i i njëranë, nuk i merë para shushfare. A din, vla ndërruar, se me qëfar fjalimi i drejtojtë Allahu kujtë njerëzë që me dhjetër herë kishin dëshmuar ga dhishmërin për dhvdekë për zëtë. Ju tha Allahu Gjallahu Ala, min ku me një ridu dunja o min ku me një ridu lë akhira. Keni humbur nga se ende të kjo ka të atil që lakëmën për këtë botë, ende për Allah nuk për le vizni, ende për Allah nuk për jetoni. Subhanallah. Qëfar kemi bërë në raport me këta njerës? Asë nuk kemi shpërngull, asë nuk kemi dhëndë në një pasu i të seksuar, në kemi dhën, kemi dhën pes, që kemi dhëndë në 97, 2.5 që barë që kemi të kefundit, apo në një limosha të kë çme guxim dhe trimri të themi se ne nuk e dëm dunian nuk e lakum dunian ne jemi të sinqertë do sa këta njerëz Allahu e tha ande po shoh tek ju se e doni dunian çfarë të mërmëne po të na flisë se Allahu s' çfarë do të thonte për zemrat ona andos sot do të llojë ndëruar që muslimanë andos sot që musliman të përqjohen të ndohen për shkak të një lekë unë nuk xogëj Andë kja është se nuk kemi për një, për të ishte për Allahu në zogjel. Sa të këshën të probleme? Për të dueshim për hirë të Allahu të zogjel, do të cilëshim tërësisht në dryshe. Nga se do të ishte muslimani me një vlerë më të madhe. Kush, ose qëfar e ngritë vlerën tënde të kune? Besimin e Allah në gjellewara. Besimin e Allah në është i shtrajt, Andaj në që se ti ki këtë besim, edhe ti të, të unë bëshisht rejtë. Por kur besimit të ka Allah nukarën si, atërëti të, të bëshisht për mua. Për një gjërë shumë të jesht, braktisi. Për një gjërë shumë thjesht, baj, flas kesh, të jesht, dëbaj. Flesë për të keqë, të dëmëtaj Allah në arruaj. Ndëse Hosein ibn Ali, njerë u hyrit e kënjerë, nga muslimat dhe e gjithë duke qarë. Dhe i tha, qëfar të ka bërë të qarë, shohë v Sa u vllai ndëruan më kanë ngarkuar borxhet. Mbije turp daln rrugë. Ishte një boshti ndërjetshëm, jo si shumë muslimanë sa të borritë pandërjetshëm. Isht turproi, kishte tentuar disa herë të thënë te borxhi, por nuk pat mundsi. Kur e pa usinim në ari të qecor lonëti, nuk e droi dot vëlla, nuk nuk mund të duronte lojtën e fytyrën e vllaut të tij. Dhe tha, "Dej nuk e alej." Borxhinton unë lloj. Posa prit tregoj sa kam, posa so më anxhis në sa hart vëlla. Unë e lloj të tërë. Gasa sa loti utnë fortëntende është më i shtret për mua se tër bota. Andaj çfarë bëti këllaq të shtret? Vallahi asgjë pas kjo për një, për Allahun e ndarhtë, për Allahun e lidh, për, te kan jetu, për te kan të kanjetu, për të kanjen të gatshëm të vdesin. Andaj kanë vënë këtë shembull që po ne janë sot prråla të pa imagjinuara, por kanë dot realisht. A kemi sot një musliman që shkanti në vlladha është o oh, vllazot, po sot mërzitshëm që dytet nuk të pasë të bësi. Çfarë kë o vllazot? Hamund vetullojt me kët dunia që ke e ka dhe me kët shpirt ata vet me dimu ty. Në sekondat. Në sekondat. Emërtën e mua, çka të kanë bërun ty që emërtën e thot. Allahu na fal. A nda kjo është nuk kemi për një. Për Allahun. Sa projekte muslimanë dështojnë. Dështojnë, pikërisht dështojnë, për shfarosje. Ngase njëri nuk e ka marr hisën e duhet në kët projekt të emrit dautoritete të ta. Ande sabotan, nuk merr pjesë. Që është për Allah, çka është më rëndësish? A do të zhvillohet kë në emrin tim apo në emrin tënd? Në qoftë se shkon në të njëjtën frym. Po të ishte fryma ndryshe, ngjyra ndryshe, po nuk leja që kët frym të zhvillohet. Ngase për mua kjo frym është e gabuar, por fryma është e njëjtë. Me kuptimi është i njëjtë, koncept janë të njëjta. Çka është atëra e rëndësishme? A është emri im Duke lekura apo emri? Atë s'më thua se a ka muzicë tek Allahu të, të humuni ndo ku Kjo është kjo që është e rëndësishme. Thejmë në mend. Në po, nuk e sillëm në mend se të kalla po, në kumbull, vëllai. Por çfarë më thënë njerëz fathën? Kam takuar njerëz, betojm në Allahun e Madh. Eran këtko. Kam takuar njerëz të cilët kishin bërë aq shumë punë mira vlerëruar, të mëdha, që një nga ato ne ta bëmën jetën tonë. Do të ishte një një një, një tregim i suksesit që në vazhdimësi do ta përmendnim. Ky është kështu këtë punë, të thjesht. Njëherë ism do kanë më njëri të madh. Zoti ruat është në moshë dhe të shtyrë dhe dhës Allah i jetë harrit, do bi. Kështu po shumë punë mira jete ti. I ardën zonjë dhe i than Allahu çfarë bleu atë shkollën që e këndërtuam? Para mendoj atë shkollën që i me parat e këndërtuar me paratë të ti. Apo kanë dhënë shumë nxënës që na ka pasur shumë horin. Sa vullë kanë harruar betimin Allahun e madh nuk di çfarë shkolla është ajo. Kista harruar për shkollën e ndërtuar. Ja që jeni Allahu të madh nuor që kur dën për atë që të mirët me te. Pastaj ju kujtu, pas disa, do thot përmendjeve, për kujtime, ku ti çfarë? Ju kujtuaftë. Ne vend na kujtohet një 1 lek që kimund diku një cent apo ne kujtohet dhe përmendim, ja ky kur është e vërtetun i ndihmoj atash, sa u bë punë këtu pun. Në çfose ke bër për Allah, lej Allahu të madhuar atot. Kjo është për një, kjo është ngjyrimi që na duhet në këtë rrug. Apo tabem për Allahun, të duhemi për Allahun, të lidhim për Allahun. Dhe kur të prishemi, të jetë për Allah te ke fundit, por jo për interesa personale. Jo për interesin e ngushtë të kësaj bote. Kët bukurii, kët imazh të mirë vetëm kë rrugën e hap. Për fat që ti je musliman, nuk janë gjyrosme kët gjyte kë rrugën e hap. Dhe e fundi që ka thënë Mekai i Rahimullah, bahu një për një në një. Çfarë është kjo në një, në një rrugë? çikej Muhammed sallallahu alaihi wasallam kaniarja jan sincert aspo ku mundon ti njesë sincert për anjëllëve wala mirë po jone rrugën e Muhammed sallallahu alaihi wasallam andaj kjo është problematike duhet të jetë në rrugën e Muhammed sallallahu alaihi wasallam gasi siç u ka thënë Bukaybi rahimullah Allahu i madhruar i ka mbyllur të gjitha rrugët që shpihen te Allahu të gjitha rrugët janë mbylla ka at nicesh ka të mbyllur për vës njerës Njeru ka mbetën edhe e hapur. Dera në fund të kësaj rrugës të hapur. Mundësh lehtësim të futesh. Ajo është rruga që ka ishte Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Sot a dëm jeni tani? A dëgjoni falëngë Allahut levala. Kusht spa ku pretendojmë? Pas pak u sht pretendojmë, po. Atëra kodosonjer që janë lajmëruar se në rrugën që kanë ecur kanë arritur atij ku duajmë në mesxhkuaft. Në qufse jeni në shkëtin. Apo dhe i kje dhjetë rrugë. Nuk din ka të janë bashkë. Njeri të thotë, kësej rrugë, x rrugë, kërsh do që ka shku në këtë rrugë, është lejmruar, se ka dalë i sigurët. Në këtu rrugë të tjera, ka pasat e të janë njësër, por asin nga ta nuk është lejmru. Cëllë në të zhjetit e? Po u hamen nërë fare. Rrugën që ti ka mërit o njërë të të të të të të të të t Ti milojmë nga gjenete. Po, jenë lemru njës për gjenete. Êshtë lemru Ebu Bekri. Apo? Êshtë lemru Omeri. A nuk ka lemru pegamberi sosa Ebu Bekri fil gjenënën. Gjenënët. Ma dhja kur ka vdekur baba i Gjabirit, Abdullahu. Ka vdekur në luft. Apo? Ka onë hadith se Allahu e ka marrë këtë njëri para vetës. Dhe i ka thonë, ja, abduj të menna, o robim, dëshërët e qka. Shku e këtë rastë. A, a nuk është lemrëm kë, kë njërë është lemru, për e tje. I ka thonë Allahu, orë u bëjmë, dëshyra diqka. A tëre, kërë abjë Allah të tha, o zotim, më këthe përsi në tokë luftëm i Muhammedin s.a.s. Nga se e pashë plimë në madhë të arritur. Tha, orë u bëjmë, kjo është e për mundshme. Nga se unë kam përmtuar se kusht del për e të nuk këthejet ma. Pa, e legjë është kë, nuk këthejet ligjë të kam të ofërt, të kam të dashur, po me gjithatë regullin betet regull. Ata e thakam një dërshirë të teter. Qëllë është aja? Tha, lajmëraj të dërguar, i cao sallem, dhe asabë për shpëllimin e malë që ma ke dhenë. Dhe Allah zbri të jetë, nësuhën Ali Imran duke thënë, vë la tahsebën në ledhine kutëri u fisë e billaj e muatë. Mos i konsideroni asësi, ata që kanë vdekun në rrugën Allah që janë të vdekun, Atë janë të gjallë duke u furnizuar tek Allahu i mënyruar. Andaj, a në kush këlemërim? Kush lëmërua për xhenetin? Ndjek rrugën, ndjek rrugën e këtij njeriu. Cila rrugë ndjeku ky njeriu që u lëmërua nga xheneti? Rruga e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Andaj, arshi Muhamedi as në xhenet? Po. Ebubekri arshi në xhenet? Po. Omerin në xhenet, Xhabirin në xhenet, Abdullahun në xhenet, Osmani, Aliu, asab të shumtë në xhenet janë lëmërua me tekstin që kemi të shënuar randai bëhu një në këtë rrugë, hes në këtë rrugë ku kanë ecur ata. Atij ku kanë ecur hes, atij ku kanë vrapuar vrapo, atij ku janë ndalur ndalu, atij ku kanë folur fal, atij ku kanë heshtur hesht. Të gjitha këto respektoj në këtë në këtë rrugë. Kjo është një. Do të bëhu një për një në një, në një rrugë të vetme, nuk ka rrugë të tjerë të shumta. Është një rrugë. Sikur se thotë Allah i manduar, "Wa anna hadha sirati mustaqiman." fattabu wala tattabi as-subul fatataraq bikum min sabile Allahu jalla wal ala kost rruga ime shtuar drejt nje nje karr nje iskar per mane rruga ndijeni kët rrugu wala tattabi as-subul mos ndijni rrugicat anash ju ju ju shpihen ne çr sokak ju shpihen ne ne humner ato mos ndijni nga se feteferre ka biko mansebili, nga se ju ndajnë nga rruga ime. Nuk mund t'jeni me një këm në këtë rrug, e me një këm në këtë rrug, ju jo nuk mund djesh kështëto. Të di këmbet bashkojnë në rrugën që ka esë në temë Muhammedi sallallahu a.s. Me gjithë ato që ka kërkuar për neve, me gjithë në që në kam suar, në kam suar si të adhojmë Allah në namaz, në kam suar kurhin Ramazani dhe kur del, si të agjerojm Unë kam mësuar se si të martohemi, na kam mësuar si, do të thotë, të fillojmë të bashkëtortare, por rregullat e ndërsjellta të bashkëtortare, nëse si vihet të ndarash të duahemi, si të bëjmë biznes, ku të bëjmë biznes, me çfarë të bëjmë biznes, gjitha këtu dhe shumë të tjera, më ndjenë na kam mësuar sikur se kem brand edhe në WC si të hyjm, me çën këmb të, të hyjm, çfarë të themi, si ta kryejm nevojën, ka të, të kthehemi kur ta kryejm nevojën, si të lahemi nga nevoja, edhe si të dalim nga banjoja, të gjitha këto i kam mësuar. Të gjitha këto, përshien, në një, në një rrugë, andë i, si kurse ka thonë Sufjanë, e theju, rahimullah, në qovë se, në qovë të se, ke mundësi që edhe kokën kër të levezësh, të bësh në këtë një, bëne. Të gjitha ti konsultështë, kja është, nërse fatkecije se muslimanëve është se, është një në frontë të namazit, po, një është, sikur të fal pejgamberin sallallahu alajhi wasallam mm. por nuk është në moralin në një sjellje si aty në kushtese Muhamedit sallallahu alajhi wasallam respekti i ditë në kushtese kaq i Muhamedit sallallahu alajhi wasallam dhe ky është doktorësi ti nuk duhet të liveteson a më të bëj kështu në sin Muhamedit sallallahu alajhi wasallam kujdesit dhe respektit të prendve apo formës së jashtme të namazit respekti të prendve prendrve me diallahi ka rreshtuar pas udhrimet e Allahut E si e gjem një musliman në detajin interesohet se dhe kjo është e mirë. E mirë është kjo. Në detaje interesohet, do të thotë se si të falet. Si të falet? Kjo është shumë bukur është. A është kjo sunet i dërguari si leva zergis në këtë formë apo pak më poshtë detajet tepër të tëmta. Të. Ani kjo është shumë bukur. Mir, po ku është ky interesim, interesim në këtë imci për printet u? A? Ku është ky interesim në këtë imci për respekt ndegruas tonë? Ku është kjo? Nuk e gjen as kuftare. Me prënë silët si në pas epshitë të ti. Me kruanë të ti si pas tekevë të ti. Me atë, atër kjo është dy pëtër si e tëra. Të nuk qenë ki interesuar personat të pegameris o salem. Kjo është në një. Bëhu një, për një. Për Allahun dhe në një rrugë. Ndhe Allahun qëllohala ka thonë, Allahun qëllohala ka thonë, Allahun qëllohala ka thonë, Allahun qëllohala qëllohala qëllohala qëllohala qëllohala qëllohala qëll për të shpravuar juve, se kush është më vej për mirë. Fudhal ibn iadir Rahimullah, kure ka komenturë, këtë e të kathënë, a e dhe një qëka është vej për mirë, kathënë, ajo që është e sinqertë, dhe ajo që është në përpuhë, dhe me sunet në pekamberi sësërëm. Andë nuk mund tjetë një vej për mirë, në që është nuk është e sinqertë, dhe nuk mund tjetë gjithashtë e mirë në por puthi me mësimet e, më e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam sa do të tin arsyet tona do të thotë se kjo është e mirë e ka do të do të bën mirë e po apelqen, -të një të pa pëlqen këto kritere këto kritere do të nuk mimin parasysh do të thotë po mirë të parasysh për të qenë mirë mirë të parasysh do të thotë a e ka thënë a e ka vepruar a, ka a ka Allah, rojë, min, min, min, min e ka pëlqyer Muhamedit sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi wasallam mirojmëimin i minutave të fundit do të thonë edhe kur ndodhë që ne gjyrosemi, bëjmë i lera mënë. Të njështë pozicioni i një, ne me njërë tjetërin, thë, si mund të këshilojmë njërë tjetërin në një fjallë të fundit? Gjitha këtu që i përmendëm, dhe të duhet të përbën një brum, një fjallor, të një muslimani që komunikon me te, edhe me vetën e ti, si kësëtash, por në në në në në vete. Një kur të kuemi, e pysëm dë njëra njërë, njërë tjetërin, mm. Sicc kom punën me sinqeritetin. Nuk po i them këtë kohën. E rëndë. E rëndë kjo. Si pozitiv ti punte mëo. Po. Kam kam probleme të mia. 14. Apo. Mase. Problemi është edhe tek pyetësi, edhe tek pyeturi. Edhe pyetësi pyet nga njerë me një dozë provokimit. Apo. Por edhe i pyeturit nuk është i gatshëm që në këtë nivel të komunikon me pyetësin atë. Antaj. Si ai imir kjo është zakonisht si, një bisedë me vetë por apërs nuk une sikje punson me Zotin. Unë jam keq burr, po ndihmojmë tregati si e ke gjendën sot. Unë sot nuk jam si duhet në raport me Zotin tim. Ku s'u komunikojmë ne? Ne nuk këshillohemi sa duhet ndër me dyte. Nëse Allahu xhalla wala e ka bërë kusht të shpëtimit të këshilluar të ndër sipër mes muslimanëve. Andaj nikat ti atohta përmendje dhe një këshill të mrekullueshëm. Dhe një këshill më të vërtetë që është A lepo të shkruaj me ujin e arrit apo me ari si po të shkruaj do të ishte lirë. Nëse kjo koston më thjesë kaq. Po japim dhurat apo bashkutharëve tonë pafund të misionit. Falendërohet. Usmur Huzaifa radiallahu taala anhu, një nga sahabët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, Huzaifa yeah. ibn al-Yaman është asabinjore i pejgamerit së sëllëm dhe është sekretari ti, do të sekretit e pejgamerit së sëllëm i din të aj, u dhejfeja. Andaj, kër ishte duke vdek, shkej për të vizituar Abdullaj i bën Mesudi. Abdullaj Mesudi ishte me dije, me i diqëm se u dhejfeja. Por shkej me vizitu në moment të vdekes. Dhe i tha, ja e khi euseni, o oh, vla, më këshiladish, i duke vdek, Ta ashmë, këtë këshill të dëgjde. Po, kërkoj këshil, më thua i kërkoj këshillë. M'thuaj diç. Ibn Masudi ishte dietar. Apo, ta kishte këshilla të mjaftueshme që i kërton dëgjuan me vesh të tij nga Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam. Pse po, kjo e ka të komunikim, ku nuk e bëni për shkak se të shtiret që se ai ka nevojë për ty. Jo, por sinqerisht kërkonte këshillë ngaj. Ku komunikonin as-sahabët me vetë? këshiloshen, i adonin të mirë njërëtetet, gaj se se bashkë ku ishë njësën njëtën një rrug, apo për të njëtën zatë, për të njëtën qëllim, anë njëndihmoshen në këdërtim. Qëfar i tha hu dhejfi, radiallahu ta'alano? I tha, e ma wasa leka liqid, bindja, a ndryshimi i bindjes, bëndja, po, se jenë rrug ku duhet, se jenë në ndrytim të duhur, se jenë rrugun e duhet, Në çelem të dur, do të jin një për një në një menifjal. Atka ard këtu kjub, në bindje. Ju më thosën apo? Do të a dinte se duhet të jesh një? Sinqer. Po, a din se duhet sish për Allahun? Po e di. A din se duhet të jesh në rrugën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam? A e din? Po. Në kjo është fjala e Hudheve, kuptimi i saj. Bindja, atka ard bindje. Kjo është bindja. Sa i bërsuti po? Tha iyyaka wa talawwul. A tjerë? Si kushtin e filluam. Mos ngjyras mësë në gjyras, me në gjyrat e tjera. Po bëhu një për një në një. Reflekto imajnë e bukur të fesë islame. Apo dhe bëhu kualitativ në veprat e tua, në fjallat e tua, në qëndrimit e tua, në raportet e tua e mëtë tjera. Kualitativ konform kualitetit të imajnë që fshihisht pas ti. Së njële që të të rëhënjëve në thema Allah të shpërbëleft, lusëm zotin vërtet të kemi bërfitu tinga dialogu i brendshëm shpirtëror që folum që e kemi shumë transjond të rëndësishme të, të flasim me veten tonë, të dialogojmë shpirtra të me e... shpirtrat tonë, të, <kshiloi> të përfundojmë dhe përfundojmë me fjalën mosunqjiros, me fjalën e udhëfet ibn Emanit që këshilloi sahabën e dur Abdullah ibn Mesudit. Allahu subhanahu wa taala. Të nderuar miq, e përfundojmë këtë emision me fjalën e këshillojave e udhëfet ibn Emanit Abdullah ibn Mesudit. Allahu qoftë i kënaqur me të gjitha sahabët e nderuar ku i tha mosunqjiros tako e mi në emision në arshëm duke shperesuar të kemë përfituar nga kërë.